Všechnou svou starost uvrchněte na něho, neboť mu na vás záleží. Méj bratři, milí sestry, se na vás vítám v dnešní bohoslužbě, na které navazuje malé zborové shromaždění. U vchodu jsou prezen prezenční listina, pak dokladů. nenechte se teď zneklidnit. Dnešní shromaždění nebude dlouhá se zprávama, ale bude hlavně splnit důležitou funkci, že sbor má schválit rozpočet, má projednat to ve sromaždění, máme odsouhlasit revizní zprávy, toto všechno jsme na jaře při výroční shromaždění nemohli dělat, no, jak se říká, z technických důvodů. Máme ty doklady dneska úplně a prosím vás, kdybyste měli ten čas um, po uh, pořehnání, budeme rychle vstoupit do dalšího jednání a nemusí to být dlouho. Samozřejmě máte, jako všichni členové mají právo do toho vidět, co se děje ve zboru i o tom hovořit. Toto jistě platí i dnes. Vstoupili jsme na bohoslužbu, do bohoslužby s veršem z prvního listu Petrova. Všechnou svou starost uvrhněte na něho nebo tmu na vás záleží. To by mohlo být i dobré heslo na zborově sromaždění. Máme se starat, ale nejsme tady sami a jemu na nás záleží. Proto smíme uvrhnout, uvrhnout svou starosti na něj. Nevím, jestli si děláme příliš mnoho starosti. Někdy to vůbec nebude škodit, když si staráme, že? Staráme o druhých, ale i o sebe. Problém kví v tom, že často se nestaráme o to správně. Staráme se o věci, které my nemáme v ruce. O to, co ani neumíme, nemůžeme ovlivňovat. A taková starost k ničemu nevede. Naopak nás činí nesvobodně. Když za starost je strach, pak nevede k odpovědnému, zodpovědnému jednání. Apoštol nás nevyzývá k lhostejnosti ale k tomu, abychom se dívali na boží vůli, stotožnovali se s ním, nebo jemu na nás záleží. Ano, v tomto duchu konáme bohoslužby vždycky. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Až podtud, nám pomáhal hospodin z milosti. Kriste, chceš, abychom si nedělali starosti o svůj život, ale hleděli k tobě. Pomoz nám, abychom své starosti zhodili na tebe a spolehli se na tvou peči skrze našeho pána Ježíše Krista, tvého syna, který s tebou a s Duchem Svatým žije a vládne od věku na věky. Amen. Uslyšte čtení z prvního vystupu droba a píše. Bůh se staví protipišným, ale pokorným dává milost. Pokorňte se tedy pod mocnou rukou Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechno svou starost vložte na něj. neboť mu na vás záleží. Buďte střízniví, buďte v Vaš váš protivník. Děvel, obchází jako lév bouci a hledá, koho by omlítil. Zepřete se mu zakotvení v víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházej tímž utrpením, jako Bůh. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčně slávě v Kristu, pokračkem utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen je těm, kteří slyší Boží slovo a zachovají ho. Amen. moci, Polska je věčná nikdy. Dnešní Evangelium je zapsaná v 6 Vitole. Ježíš, do Proto vám Nemejte starost o svůj život, co budete jíst ani od tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohledte na nebeské ptáctvo, nese je. Než ne, nesklízí dost stodol a přece je váš nebeský otec živý. Což vy nejste o mnoho cenější, kdo z vás může o jedinou pít, prodloužit svůj život, bude-li se nespoko, znespokojovat. A o od oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lindě, jak rostou, nepracuj, nepředu a pravím vám, že ani Šalomón v celé své že nebyl tak oddělen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obleká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do Pece neobleče tím spíše vás, maloměrný. Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblíkat. Potom všem se schány pohané, váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledete především jeho království a spravedlnost. A všechno ostatní bude vám přijat. Nedělejte si tedy starosti o zítřek. Zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Evangelium našeho pána Ježíše Vráti milé sestry, základem dnešního kázání je ten oddíl z listu Petrova, který jsme slyšeli jako první čtení. Tam to zní, Bůh se staví proti píšným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou rukou Boží, aby vás povyšil v ustanovený čas. To zní dost nemoderný. Pokořte se. Je to určitě něco nepříjemného, co tady slyšíme od apostola. My se nerádi necháme pokořit Ponižovat. I když každý den zažíváme různé konkurenční boje a zkušenost ponižování, není nám cizí, přece jenom sám sebe ponižovat, sám sebe pokořit, to se nám moc nelíbí. Proč to píše apostol? Je to proti aroganci někteřích křesťanů, který si považují sami sebe za něco lepšího. A nebo je to myšlena jako brzda přehnaného sebevědomí naše píchy. A nebo je to volání ke skromnosti proti přílišné mentality nároku v přebytkově společnosti. anebo chce apostol, abychom si všecko nechali líbit. Chce, abychom už přestalo se vůbec radovat, když nám se něco podaří. Milí bratři, milí sestry, ani to jedno, ani to druhé, ani to třetí. Není případ toho apostola, který nám píše z hlavního centra známého světa z Říma. Říma píše těm zborům větším i menším v Malé Azie, v dnešním Turecku. On určitě ví, ve které situaci jsou ty jeho čtenáři a jistě ten dopis nemá být takový idealistické volání k skromnosti, který ignoruje skutečné konflikty a boji tohoto světa. Tak tomu textu nerozumějme. Naopak, tady na každém kroku je vidět že zůří boje a konflikty. Zvášt vyzvednutý je tady jeden konflikt, boj s dňáblem, jako s šelmou, divokou, boj o život a smrt. A dopis apostola u toho se nezastaví, ale Mluví také o moci, o potlačení lidů a také o příčinách tohoto násilí. Proč lidi žijí tak, jako by nebyl žádný bůh, anebo, jak v římské říši to bylo, jako by byli sami bohové. Je to situace na konci prvního stáletí po Kristově narození, situace, když křesťany jsou poprvé plošně pronásledovány, persikovány a když násilí trpí určitě i křesťany v Malé Azii. Bůh se staví proti píšním, ale pokorným Dává milost. Jistě, my to nemáme rádi, být ponižení, ponižování. Každý si hledá svoje místo ve světě, pokud možné, místo spíš nahoře než dole. Ale Bůh je jinak než my. Je jiný, ne proto, že je daleko v nebi. Protože on je na hoře a my dole? Ne. Ale v naší, přímo v naší situace je jiný. On nereaguje jako lidi. On se nevykašlí na ty, na kdo jsou dole. On drží jiná pravidla. On má odvahu být slabý, nízky a chudý. Bůh ty hry, které hrají lidé, nebude hrát s nimi. On to myslí vážně, v Kristu sám sebe ponížil. A tento Bůh nechce, aby bohatí byli ještě bohatší, zdraví, ještě zdravější a silnej, ještě silnější. Jeho Zájem, jemu nezáleží na tom, aby ti, kdo vidí, vidí lépe, ti, kdo běhají, běhali ještě lépe a rychlejší, aby ti chytří byli ještě moudřejší a chytřejší. On není Bůh spravedlivých, ale Bůh Bohem hříšníku. A to má pro nás důsledky. Musíme s tím počítat, že Bůh se staví proti píšným, stává se protivník, protivníkem píchy a může se být, stát i našim protivníkem. Staví se proti lidem, který hledají svoje místo nahoru, nahoře. A apostol proto říká, že pokořte se pod mocnou ruku Boží. Milí bratři, milé sestry, znáte mocnou ruku Boží? Poznáváme jednání této ruky v našem životě Jistě my víme, že jsou věci větší a silnější než my. Ale my tomu běžně neříkáme Bůh. My tomu říkáme osud. A domnívám se, že i když tomu říkáme Bohu, tak myslíme něco jiného, než skutečný náš Bůh je. Pro mnoho křesťanů je vyznání k takovému bohu skoro totožný jako víra v pozřetelnost. Že něco, co se stává bez nás a o nás, toto není pohled apostola v této epištoli. Možná, že hodně křesťanů je tak konzervativní, že věří méně v božích zásah, spíš v to, že poměry mají zůstat tak, jak si jsou. Říkáme tomu tradici. Chceme zachovat to, co známe. Není to pochled apostola. Je možná menší na křesťanů, který Nejsou tak konzervatívní, ale mají odvahu také protestovat proti nespravedlivým poměrům. Ale stejně oni nevěří v hloubě srdce, že Bůh nás zachrání. A tak oni sice mluví o Bohu, a vlastně promítají do toho slova své přání a svou zoufalost. A říká, pokořte se tedy pod mocnou rukou Boží. Bůh má moc a my máme se pokořit pod tím. A je přesvědčen, dokud se nestavíme pod tou rukou. Nechápeme, v čem spotřívá jeho moc. Je to starý biblický pohled na věc. Lid Izrael vlastně Boha poznávala ve průběhu svých dějin a poznal, že hospodin hodil koně z jezdci do moře, aby zachránil lid otroku. Tak jenom, kdo má tento pohled toho otrockého lidu, může pochopit, jak se projeví boží moc, mocný boží ruku, ruka nebo svá boží páře. Apostol možná myslí tady ještě na nějakou jinou zkušenost, zkušenost Člověka, který zápasí s Bohem. Člověka jako Job, který se stoupil do hlubin lidské býdy, aby tam poznal hospodina jako soudce, jako soudce nad hříchem a zároveň vysvoboditele. A apostoč nás, nám volá, abychom toto zkusili také. Pokořte se pod mocnou rukou Boží. I ty ho tam můžeš najít. A i ty můžeš poznat, že Bůh je naštěstí silnejší než ty. On totiž není tam, kde se cítím silný a navrh. A jeho síla působí tam, kde jsem zranitelný a slabý. Pokořte se pod jeho mocnou rukou, to znamená objevit tuto sílu a pochopit, že čím slabší jsme my, tím víc nám dokáže pomoct. On chce nás vést v krizi, v nebezpečí a nemáme se jemu jenom oddat jako do anonymního osudu, ale máme mu věřit, že jemu záleží na nás a to jeho vedení opravdu někam vede. Vede k cílu. Bůh totiž není jenom ten, kdo připravuje nám rány osudu, který musíme vytrpět, ale Bůh Nás chce zachránit, spasit, povýšit, aby vás povýšil v ustanovený čas. Čteme tady. Jemu záleží na nás. To pochopíme tehdy, když přestaneme své úspěchy považovat za vlastní zásluhu. A když přestaneme Bohu říct a vysvětlovat, jakým způsobem nás nám má pomoc. Všechno starost uvrhnete na něj. Za starosti dost často je strach nikoliv naděje. A strach je špatným radcem. Naši starosti vrhnout na Boha pomůže. Starost uvrhnout na Boha Neznamenal hostejnost, ale stotožňovat se z jeho vůli. Žid on má zájem o nás, o hříšníky. Kdyby tomu tak opravdu bylo, tak proč bychom se dělali ještě starosti? Už chápeme, že naše starost je nejenom nemožná, ale i zbytečná. Stará se o vás. A v Kristu jsme pochopili, že tomu tak je, že jsme poznali Boha, který je Boha Izraele, je Boha Joba a On nám vezme naši starost o sebe sebezajišťování. Na druhé straně apostol volá nás k střízlivosti a k dělosti. Jak to souvisí s tím bezstarostným životem? Je něco, co si zaslouží naší celé pozornosti a od které by nás odvedla pozornost, nám odvedla pozornost ta starost právě. Máme nepřítele. No jistě, adresáti tohoto dopisu měli nepřátele, jeden největší nepřítel římského císaře. Křesťané v té době byli považovány za státní nepřátele, dneska bychom asi řekli, byli považovány za extremisty, protože nejenom měli jenom pouze jediného pána a autoritu císaře nemohli akceptovat. Nesouvisí to s konkrétní ústavou, jestli je to monarchie nebo demokracie, ale souvisí s tím nárokem, který tento císař, tento systém měl na lidi. A to nenechal křesťanom jinému možnost, než odporovat, když Bůh se staví proti píšněm, ale pokorným dává milost. Z toho vyplývá, že se ucitli na druhé straně. A teď z centra této císářské moci z Říma přichází dopis, který se obrací na zbory a volá k tomu, aby se pokořili a chce ji povzbuzovat. Protože časem Bůh je povýší. Ten stejný Bůh, který se staví proti píšním, dává milost. Bude vás upevňovat, posilovat a dát na pevný základ. Totiž ten hlavní boj, není jak se to zdá, boj se státní mocny, Boj s císařem a s jeho úředníky. Hlavní Bůh je ten, není ten, který se odehrává v aréně cirkusu, ani ne na manifestacích anebo ve střetu s státním moci. Hlavní nepřítel je jako ten zvoucí lev, který může jedině jim ublížit. Je to totiž ďábel, jak se mu říká. Ale milí bratři, milí sestry, ďábel není nějaká mytologická osoba. Dňábel je ten, kdo rozděluje, odděluje. Ten, který odděluje lidi od Boha. Jinak ďábel není nic. Celá jeho moc je založena na to, že lidi se nechají oddělit od Boha Nespravedlnost, násilí a lež můžou ovládnout jenom toho, který si dá oddělit. Ďábel ani nemůže řešit, může jedině přemlouvat lidi, aby oni to dělali. Zdá se sice velmi mocný, ale z jeho moc je půjčena od lidí. A přesto je tento protivník nebezpečný jako šalma, jako lev. Číhá na nás, může nás, se nás uchopit na naši píše. A pošto tady nechce jenom říct něco o aktuálním střetu se státem a s římským císařem, ale chcete církvi, která je teď v té situaci pronásledovány, a říct něco důležitého, svou své sebevědomí v vlastní síle. Nezačínejte jim nadávat, být jako oni, sami se povýšit nad nimi. Protože v pozadí tříhá právě tento protivník, který hravě dokáže proměnit pronásledovanou církev v pronásledující církev u moci. Víme, že se to v církevných dějinách stalo a tady máme tento pohled apostola. Pokořte se, pod mocnou rukou Boží. Net pod vlastní silou, vlastní sebevědomí. Lev má čas číhat tam dále a čím silnější a moudrejší se cítíme, tím víc dostane šance on. Ale v skutečnosti jeho moc je minimální. Může řvát, jak chce. Žarát nás, požarát už nás nemůže, když se držíme Krista. Tak, milí bratři, milí sestry, rozhodně je to volání k dělosti, že nemáme usnout, ale nemusíme zoufat. Vždyť jemu na nás, Záleží. A tou odvahu, tou podutěšení najdeme v Kristu, který už všechno, co lidi musí potrpět, vytrpět, už zažil a překonal. Ve víře můžu říct, ano, já trpím, ale jako Kristus trpěl, už je tady na obzoru překonání toho utrpení. To je, milí bratři, milí sestry, to tajemství, proč křesťany mohli i v tom pronásledování obstát. Když se pokoríme pod Boží mocnou ruku, tak nebudeme jako zoufale jedince. Když jsme malý sbor, nemusíme z toho smutně, protože. Jsme v tom, v tom velkém společenství těch, kdo věří. A tak tento dopis končí i s výzvou k solidaritě. Solidaritě mimochodem nejenom s křesťany, ale s jinými, se všemi lidemí, za které Kristus zemřel. A my, kteří se díváme na Kristu v kříž, Víme, že v té jeho slabosti je ta velká síla, je i s námi, když jsme slabí a dává nám sílu odboje odporovat, aniž bychom se sami stali píšní. S ním můžeme vstoupit do tajemství lásky k nepříteli. Která odstraní nepřátele, aniž by nenávidla. Tak můžeme vystoupit, uniknout z ďábelských kruhů vzájemného posuzování a ponižování. Nikdo nemusí mít za nás strach, když se pokoříme pod boží rukou. Mocnou. Tak je to zajímavá vyzva, která zaznívá těm zborům tam v té Malé Asie, ale má na obzoru celou ekoménu. Připomíná, že všude se koná totež. Vy nejste sami ve své situaci, ve svém trápení ale všude je to tak, je to situace normální, nikoli v extrémě, je to situace církve v tomto světě, církve, která čeká na to, že za krátkou, po krátké chvíli znovu bude povýšená a bude stát na pevném základě Kristově. Tak je tam Obzor globálního konfliktu. Není to nějaké idyl, nějaké izolace nebo sebeizolace církvy, ale apostol píše z centra moci k těm, kdo nejvíc trpí v tuto chvíli a ujištuje ji, my nejste v tom sami. Vy jste tam s Kristem. A Kristus už otázkou moci vyřešil. Nemusíte se z toho bát, Bohu na vás záleží. Už je to vyřešeno, už jenom otázka času. A pak budete posíleni, ujištění a. Budete stát na pevném základě. Jemu bud moc od věku na věky. Amen. že Ježíše Krista si nás pozval k životu ve víře. Všimáme si, že jsme ve svou víru vždy znovu na začátku prožíváme krizi, prožíváme nové situace, na které se necítíme dost silný a prosíme tě, abys nás posílil. Aby jsi posílil naši víru, Abychom se nenechali zastrašovat a nepropadli rezignaci před poměry ani před problémy v našem okolí. Ať si připadáme slavy nebo silní, dej, abychom nespolehali na svou vlastní sílu nebo sebevědomí. Abychom si nepovyšovali nad druhými. Ale abychom přijali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 Myslíme na lidi, kteří nesou odpovědnost v našem zboru i v církvi. Vysvobodí od strachu a starosti. Pomoct jim ve službě a ve svědectví objevovat tvou sílu. zvláštní možnosti, které máš jenom ty. Nauč nás. Všimnout si i těch malých semenek víry, ze kterých je mohou může vyrost netušená velká věc. Požehnej všem křesťanům, kteří se snaží předávat svou víru, buď u těch, kteří jsou pronásledovaní pro svou víru. Postilují těch, kdo zápasí o správný postoj v konfliktech a v ohrožení naší doby. Myslíme na lidi, kteří žijí pod hrozbou násilí nebo v zúřicích válkách. Prosíme tě za ty, kdo nejvíc potřebují, za unavené a zklamané bratře a sestry, za nemocné, za umírající a jejich rodiny. Buď. U těch, se kterými se denně setkáváme, a u těch, kteří žijí daleko od nás. Pozbuzují všechny, kdo činí rozhodnutí ve vládách a v ekonomie, aby prosazovali to, co je spravedlivé a umožňují důstojný život každého člověka buď zastancem těch, kteří jsou utiskovaní a stávají se obětmi násilí. Vysilují ty, kdo upřímně hledají řešení konfliktu. A to, co nás zatěžuje v tuto chvíli, co náleha věd a tebe potřebujeme, vkládáme do údliny, kterou nás Kristus naučil. Otře náš, který jsi v nebesí, Posvět z jméno tvé, před krásnost Tvé, buď vůle tvá, jako pro tebi, tak i na zemi. Chleb nás zvěší, dej nám dnes a odpusná naše, jiny, jako v nimi, odkoušky, našimi a neuved nás pokíš a zvlá nás od sebou nebo k tvé zkravosti i moc, i sláva, na věky. Amen. Požehnej vám, hospodin, a ostříhej vás. Osvět, hospodin, tvárstvu nad vámi a buď vám milostiv. Obrat hospodin, tvárstvu k vám a dej vám pokoj. Amen. Sklon se k nám svou milosti. No.